Əl-Ədiyyat Çapanlar surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli rəhimli Allahın adı ilə. Vel-Ədiyyatı zabaha fel-muriyati And olsun tövşiyə tövşiyə çapanlara And olsun dırnaqları ilə qığılcım çıxaranlara, And olsun süb çağı həmlə edənlərə ki, Fə əthər nəbihi nəqağın, fə vəsət nəbihi Hücuma keçib tozanaq qaldıraraq, Qoşunun içərisinə soxulurlar. İnnəl insana lirabbihi ləkənudu Həqiqətən insan Rəbbinə qarşı yamanlan kordur. Və innehu ala zalika leşhidu və innehu li hubbil xeyrin Özü də bunun şahididir. Həqiqətən o var dövlətə çox hərisdir. Əfələ ya'ləmu idə bu'firə ma fil quburi və xussilə ma fil sudur Məyər o bilmir ki, qəbirlərdə olanlar çıxardılacağı və kökslərdə olanlar aşkar ediləcəyi zaman İnnə Rabbəhum bihim yəvmə idillə xabir Məhz o gün rəbb onlardan xəbərdar olacaqdır.